Bismillahi Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din Allahu jalla jalalihi falënderojmë thevetëm për tinë ndim dhe falë kërkojmë lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin katrog deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazdojmë edhe sonte me son Lena Allahu ta xogjel me ligjëratën tonë të përyqshme. Dhe sikur ju kujtohet në takimin e fundit, kemi bërë një përmbyllje të një teme që e kemi trajtuar më gjatë se zakonisht. Jimi mësuar që temat e adurimeve të zemrës, ti trajtojmë në dy takime. Ndërsa temën e pendimit e kemi trajtuar në katër takime dhe kemi thënë se kanë betur edhe detalet e tira të pasë qaruara, por shpesoj sa e ja që është prezentuar do tjetë e mjaftushme që të në e ndryqon rrugën e pendimit, respektivesht rrugën e pajtimit me Allahën Gjellë Gjellalu dhe të përmirësimit të raportve tona me te. Kam shpesuar që të jetë qështja e pendimit dhe temat që kanë bëjmë me te ato që do të përmbyllin këtë sezon të ligjëratve para Ramazanit për me që kanë bëjt edhe disa jav delin e Ramazan do të ja bashkanëgjesim pendimit edhe njën nga veprët e zemrës dhe kjo veprët që sonë do të të lasin për te është njën nga adurimet e zemrës por Në një aspekt konsiderohet edhe si rezultat dhe fryt i adhurimeve të lira të zemrës. Do lasim sonë të lajmë sonte për një adhurim që quhet al-khushu', e që në përkthim të shpejt para se të kalojmë tek definimi në kupton një përkulje dhe një porulje të zemrës para Allahut të mëdhnuar. Një thyrje e vazhdueshme e cila bën që robët të ndihet gjithmonë i varfër dhe të ndijet gjithmon i përullët për azotit të ti. Kjo pa dëshim se i ka sërime të vete, i ka degët e vete, që do të mundu me disa për tjyre, ti sëqarojmë sonte. Mirë po, është e mirë se ardhëm këtë kohë, nga se jemi në hyrje të muajt Ramazan, nuk për i themë asë në prag, nga se dhe pragu është e i kalu, përshkak se djetarët e kanë konseruar prag të Ramazan në muajnë Rëgjep. Do Rëg Njemu e djys, andaj prak i pragi Ramazan kan thën ulemat është Regjepi, ndërsa Shabani është hapi e derës dhe Ramazani është hyrja e rënë afta. Andaj sprak s kamit më i thën ngase është afruar më skajshmërisht. Mirpohshtim e mirë se ardëm këtë rast, për shkak se pavarësisht çka kemi planifikuar të realizojmë gjatë muajit Ramazan, e rëndësishme është që të gjitha këto adhyrime ta bëjnë zemrën më të porulën para Allah xhëlal xhëlalu. Ërancëshme është që rezultati i të gjitha adhurimeve tona të na bën më të porulur dhe më të ndvarur për Zotin xhallaxalahu. Andaj sa mat për zamrën din var, varsin dhe varfin de Allah xhallahu ala, e aq më produktiv janë të gjitha adhurimet që ne i kryjm. Dhe ne pikërisht këtë po asojmë të ndëruar Lazer dhe Motra, po synojmë që adhurimet tona të kenë një lloj ndikimi në e zamrën tonë e që kjo zemër të ketë pastaj një komunikim të posachem, të veçant, kualitativit dhe të fisur me Zotin e saj. Andaj shpesoj që kjo adurim të jetë në drejtim të përmjërsimit të kualitetit të komunikimit me Alana Zogjel. Elkhushu është një fjalë, një shprejhje në gjunë arabe, e që të gjitha kuptimet e saj shpije në një kuptimë s'paku në aspektin gjuhësor. Fjalla khushu në Gjuhën Arabe në, në nënkupton një laj prehje dhe qëtsie. Andaj gjithë që është e qetë, nuk ka trazira, nuk ka turbulime, në Gjuhën Arabe i thunë, khushu. Ndërsa në aspektin fetar, terminologik që ne për e trajtojmë, nuk shkon largë, kuptimi gjessor përveç se i shtohen disa kuptime të domosdoshme në raport me Allahun Azzaxhal. Prandaj për shfar adhuri me duke folur el xushu është një gjendje e qetë e patrazuar e zemrës gjatë qendrimit të saj në këmbë për Allahun të mbunduar. Zemra është ajo që brëndia e njeriu është ajo që realisht komunikon me Allahun Azzaxhal. Gjimtyrët janë bardhësit e zamrës Ata e bardhëtin zamrën Dhe të Allahu gjallë gjerali hu Kur vje puna komunikimit Pasaj gjimtyrët Largojnë komunikonë zamrën me ta Për shambull Në namaz Forma namazët është Bardhës e zamrës Por komunikuës i real Në namaz që fletë me Allah në gjallë ura Që i drejtojt është zamrë ati është brendi ati Andaj kjo zamrë i rrinë Për balë, Zotë Gjellë Gjellë Hu, që tjetë kjo qëndrim i patrazuar nga frymat e ndryshme të dilemave, vezveseve, provokimeve, që tjetë kjo zamër gjithmonë në prehje në komunikim më Allahë na Zotë Gjellë, që tjetë e qetë e i duhet kjo adurim. Kjoja garantën këtë qëtësi. Kuptimi i dretik të jadurimim mundësën, një komunikim të qetë të pa zhurmë shumë. Gjase ka shumë zhurmë të cilët tentojnë me ne ekskluj komunikimin me Allahun ose spaku me ne, vështirësu ose spaku me ne. Me na erëndu komunikimi me Allahun xhalaluhu. Prandaj largimi i të gjithë zhurmë të gjitha zhurmave dhe të gjithë të gjitha aty në burimeve të zhurmshme që e prishin cilësinë e komunikimit me Allahun azza xal. Dhe sigurimi i një komunikimi të qetë, një komunikimi të përullur, të nënshtruar, të edukuar, si kur i ta ka në robit, kur rrimë parazotit, a rrjet për mes i badetet që e të nëkushua. Për këtë kejmë me full. Andaj të gjitha i badetet, vindirit i këj badetet, e pastaj këj uajep kualitetit dhe cilësin. Vullën e standardit të pranuarë. Nësa i kthehemi fjalës së Allahu xhalla xjalaluhu dhe i kthehemi haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të vrim se i është kushtuar vëmendje e posaçme dhe një rëndësi shumë e madhe këtij adhurimi. Ne i mësuar se zakonisht ku flasim për poruljen të jetë ndëlidur me namazin, porula namaz. Si tiet rubi për ul namaz? Kë nuk është ligjerat që ka të bëjmë me përulli namaz. Namazi është deke kësa ligjerate. Por nëriu në të gjithë tha situatat, në të gjithë tha rëthanat, në të gjithë tha komunikimet e ti malon duhet të të të gjendjet të qetë. Gjithë gjithë zhurmues e prish ose e njolos dhe pengon përjetimin e këndshëm të adurimit. Pra ndaj rëndësia këtë adurimi është e modhe. Do të mundonë ata për mbledhe për zëndajnë në disa pika. E para të ndërrodhezër që e shfa që rëndësini këtë adurimi është pasi që njëmë kuptimin se shumë nga djetarët përbërjen e adurimit me khushu e kanë konsideruar obligative dhe që ndështë namazin është një mënyrë interesantë e argumentimit se e kam bërë djetarët se qëfar roli ka i badeti i khushuit i kësoj përkulje i kësoj prejhje i kësoj qëtsie përbon namazit Allahu Gjellewala a thotë në surën Bekara Wështëainu bi sabri vës salah Wë innëha lë kebiratun illa alë lë khashin Allahu thotë ndihmoni Në punët e juaja tek çdo botë dhe botë tjetër, bi sabri us-sala. Dihmoni me durim dhe me namaz. Wa innaha lakbira. Por kryerja e këtij obligimi është me ngarkesë. Me ngarkesë do të thotë me lodhje, madje me plështij, madje me purtësë, për vësse khashuin. Për vësht ata që prizin këti ibadat me ibadetën khushuet apo. Ibadetën qua e quajtur khushuet e për ta bëhet i lit e lehësimi adhurimi dhe përjetimi ti është pjesë përbërse adhurimit andaj është obligativ madje pejgamberi sallallahu alaihu sallem <clears throat> një rinë që ka pa duku fal por i cili namaz në ka par me shpeci që është e pëmundshme në atë shpeci të jetë prezent khushua i ka thonë irgji fësalli fë in në ke lem të salli këthau dhe falu nga zëtinu kje falu pra ndaj namazja është shtylla e fes dhe të gjithë të kemi parasysh rëndësini këti adhurimi në jetën e përdeshme për balë besimi të në malon a zogjel e për atë sa është i rëndësishmë namazji për besimin për atë që është i rëndësishmë këj badet për namazin e njo shumë i, i rëndësishmë dhe i kërkuar aj që dëshiran <clears throat> prehi edhe qëtësi në namazën e ti e duhet me e shëshur me khushoa. Për ndryshë, në që se këji badet nuk është prezant, namazë i kalon në form rutine, mekanike, e që një rëllëherë bët, bët një ngarkes që ndihemi të shkarkuar kore krymë, po thua e se kemi qëtë të ngarkuar. E dyta që e qëtë në parëndësin e kësaj teme është Ë kundër të e kësaj. Kë ibadat i i i huajsort, sikur si e përmenda nën kupton, një lloj qetësie, një lloj preje dhe të cilat janë gjithashtu edhe sinjale që nën kupton një lloj zemrë të butë. Zemra but e butë është e përshtatshme. Njëri i cili është i qet, apo nuk ka mundësi me kon i egër, ngasë njëri i qet zakonisht është i butë nga se butësia bën qetë, për shkak se është i butë, ai është edhe i qetë. Për shkak se është i butë, ai është edhe i afërt. Egërësia e, e bën meçin pastaj i vrazhët, meçin eksploziv, shumë shpejt, nervoz eksumeralafa. Andaj dhe zemra është kështu. Nëse zëmra e porul Allahu xhallehu ala e qetë, është e butë, atëra e kundërtaja e kësaj është zemra ngurt. e ngurtë. E Allahu xhalle jalaluhu e ka përmen në Kur'an se në ngurëtësia e zemrës është denemi Allahot për njështës a këtu pra në njërzit kur nuk i kryn adhurimet ndë Allahot si duhet dhe kështë i duhet në kuptonë dësene ose nuk i kryn fare ose i kryn për ju me standart në kërkuar e kur njërzit e kryn adhurimin për sa për të kryn Jo për të arritë synimin që e kërkon Allahu nga adhurimi, Allahu xhallahu ala përmend se të tithë goditen me ngurtësi të zamrës. Summa qasat kulubuhum. Allahu xhallahu ala përmend për, për popujt e caktuar që form e dënimit ndaj tyre nuk ka qen hudhia gurëve. Form e dënimit ndaj tyre nuk ka qen çarja tokës. Form e dënimit ndaj tyre nuk ka qen plasja vulkaneve, që nga zakonisht këto e konzruim do të at një loj shkatrimi masiv që disa popoj e kam pri e tu nërsa Allah u gjellë ora përmen se ka popoj që si ka dënu kështu i kalon me e tu por dënimi ka qenë i zbritur në zemrët e tyre me ngurëtësit e zemrës dhe për disa është dënim ngurësimi zemrës ja be kuptu se është e rëndësishme të zbutet zemrëra që zbutja saj të nëmkuptan qëtësin e saj dhe prehin e saj kër Allah u të përmendët Andë Allah u gjellë e ola ka përmendur, se cilësit e rabve të mirë janë, disa për tjene, i dhe dhu kira Allah, kur Allah u përmendet, vaj gjilet kulubuhum. E ka një lej dridhje, për ju shqecuse, një dridhje qecuse, një dridhje që s'jil një prehje dhe knaci, kur Allah u përmendet. E kush e ka bërë zemen të përshtatshme, që aja të komunikanë me përmene dhe atështu, bucija sajë, respektivisht prezenca e këti adurimi në brendin e zamrës. Pra ndaj, zamrë a but, zamrë a që prijetën kënaci, që dridhët, zamrë a që nuk është ngurt, zamra e ngurt, zamrë a që e adurën dhe onë si duhet, është e kërkuarë, dhe këndër ta është dënim. Pra ndaj, djetarët kanë thënë se kur njeri ju, është duke e adhrua Allah në gjëllewara me qëfar dhullë e adhurimi. Qëfar dhullë e adhurimi e duke adhrua Allah në gjëllewara? Qoftë namaz, agjerem, madje sadaka, madje përmendja laot, letëzim, studim, qëka dhullë qoftë? Që ti përmes ati veprimi, Allah më për e adhuram. Thotë në qoftë se njëriju shkon duke e ullë intenzitetin e veprimit për mbetet përjetimi Jan shanya të pranimet mos kje frik. Por nëse ulet intensiteti e hu përjetimi është edhe dënimi i ta. Andaj fshajë serioze pranimet nuk është vazhdimësia në sasi, por në cilësi përjetimi i saj afta. Prë kush garanton përjetim të adhurimeve, një zemër e butë. Prandaj është i rëndësishëm ky adhurim, qase është një shenjë se veprat janë dukur pranuara afta. Tjetra që nuk kupton Rëndin e këtij adhurimi, më çojmë tek thirrja, duke shëruar rëndin, është thirrja e Allahut që ti drejtohesh me ati me kusht. Allahu na ka na ka thirrur që zemrat tona të komunikojnë me Allahun me kët adhurim. Me kët qetësi, me kët fikje të burimeve të zhurmës, zhurmues të ndryshëm. Andaj, niyet ne përdetsme Sa so është i pakënë shumë komunikimi me zhurëm? Në zakonishë kur komunikim me, me diken telefon, ikim nga zhurëma, nuk pëtë një mirë, për të dhe qpak, shkërën dy këmë pëse pëse zhurëma nuk lejanë, ma dje dhe shiko këtë në gjami, po të bëdë zhurëm, dhe të prishët që cia, dhëtë humë kënë cia e të rasoj që po e ndëgjën më përta. E kështu të në raportë malonë gjë lehu ala, Përëndaj, përshka këtë rëndësis, Allahu në ka thirër që para gjdo adhurimi njëra ta sigurojmë qëtsin. E sigurimi qëtsis është këshu e jepër. E në qëtsi pastaj, gjdo adhurimi është ndryshë. Allahu gjallewala thot, elem ja nilin lëdhina amanu en të këshëa kulubum li dhikri la wa ma nëzële minë lëhëqë a nuk ka orë koha A nuk ka a, kur keni, kur kur keni me ifiq zhurmë. Apo a nuk ka koha që në qetësi dhe preje, zamërt e juaja ta përmendin Allahun dhe ta adhurata. Prandaj Allahu po na thirr që zhurmuesit që nuk po lejuen që, që në në në qetësi dhe preje ta adhurd Allahut të, Allah të fikën. Edhe po të pyet kur e kinjet me shkym zonat, zonat e ndryshëm që vinë Zonat e yoshjeve, e psheve, lakmive, dilemave, dyshimeve, të ndryshme, të shumë të ngjhurmuese, të shumë çat. Allahu po elen as ka rrokje. Kur kimi shkym këtu? Kur do të dëgohet nga zëmra jote pa së kthjellët zëri i Kur'anit dhe i përmanes Allahu xhallahu ta pa zhurm. Në namaz ku të lidhemi a keni pa së zhurmësht. Jo zhurmë në safa Po zhurmën të ndëna, at vjen kjo vezvese, at vjen kjo provokim, at vjen kjo çytje. Mundosh më, më koncentruo për, kjo zhurmasht, kjo zhurmasht, do të koncentruo pa kjo zhurmë? Kjo zhurmë? Duhet më i fik këtë zhurmues. Pa po ta namaz nuk fikën, do të më vik përpara që kur të ish më i qetë. Andaj Allahu po na thrat që të garantojm ambient të qetë të adhurimit. Që kur ta përmendesh, qetë Allah, beqit dhikr qetë me bot. Kur ta agjyrash, beqit Ramazan të qetë me bot, jo me trazina, turbullina e zhurmë. And ai thot elam ya anelil ladina amanu ata qi kan besuara as wakti mu a kar koha qi ata ne qetsi pa trazina pa zhurm ne prehje allahun ta permend dhe vetem ata adhurojm andai thiri allahualahu jelleu wala qi ta adhurim allahun te barekota ne qetsi ne kët rahati ne kët menyrë te komunikimata esh faq rondsin e ksojteme Dhe gjithashtot, aja që është faqë, rëndësini e kësa e teme është, duaja e shpesht e pejgamberit sallallahu a.sallem, që Allahu i madhruar t'ja ruan zemrën nga humbja e khushuajt atër, nga humbja qëtsis, andaj ka thënë, Allahu me inni e u dhubike min ilmin lajenfa. O zotë, unë kërkojnë brojtjet e ti nga gjithë dhije që zë bëndë dhubi, apo o min qalbin la yakhsha ene kërkoim mbrojtje të mrua sho Allah nga çdo zemër ç nuk është e qet në adhurimin ndaj tij atë prandaj kur pejgamberi sallallahu sal alajhi wasallam kërkon mbrojtje tek Allahu për diçka jep me kuptues se çin e ka rënëshme çin e ka rënëshme të larguhemi nga ajo ja që ai po kërkon mbrojtje dhe ta sigurojmë të, të kundërtna asaj e cila pamundson ekzistimin e kësaj që nga ja për, për kërkon bërët e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem e të shumë të janë të ndërruar lezër dhe motra ato që e shfa që në rëndësin e kësaj, mirë po kemi pika tira për vazhdojmë te shkallët e këti adhurimi asë një adhurim që ne përmesti Allahun adhurim nuk është i një niveli dalojnë edhe nivellit adhurimit por dalojnë edhe nivellit adhuruzve a janë ketë njerët me një shkallë Nuk janë me një shkallë. Për shemë, kur thua namazit, po është i badet i përgjithshëm. Por, kur fillesh me i në detale, ka dalim sabahu me zo dhe dyre qatë. Drej ka pa zo dhe katër. Pas ta i këndia pa zo dhe katër. Por flasë për farzët. A këshami, ta shkëthejmë tri dhe me zo. E kësë më radhë. Andaj, gjithdo i badet, mrenda ti, ka dalime. Dhe këtu dalime janë me ursin e latët aso gjelë. Por edhe ata që falen, daloj n në kualitetin edhe cilësin e namazit në që e ka nëbë pra ndë edhe adurimet e në kështu edhe hushu që po flasën për të ashtë shkallë shkallë mirë po para se tu asë shërëj shkallët e këti adurimi duat tu asësik një gjimë rëndësi e kemi përmend disare por edhe këtu e ka vendin të përmendit të ndërru dhe zërë adurimin dhe Allah të manuar e që nuk kupton kretë jetën e që nëmë kuptonë adhurimet e zamërës, e të gjuët, e të gjymëtyrët, të gjitha. Të gjithë i, i tërë sistemi i adhurimet është i lidhur me zvete. Nuk ko shkputje. Nuk ko shkputje. Pse na e kuptojmë si të shkputër një pjës për tjetërës, kjo është pëllimi jonë. Por adhurimet është sistem. I lidhur me zvete. Një defekt dikonë pëllësat me defekt pjesën dhe tjetër. Nështë ati se kuptan, nuk e ledzan, por realisht e kështu funksional. Nga njerë duke të palo gjekshme, qysh kja po delko, e po qështu të është? Sikur se me marë një pajisjet saktuar, edhe me tentu, aja është tërsi, dhe vetëm në suazët të sistemit funksional, me tentu një pjesët sistemi me preashtu dhe me pritë me funksion tjetër, e zbanë e njështë edhe e ka një funksion caktuar, mi të pa, pa dushim e ka dëvështirësuar dhe nuk e lua në rullin ziduat apo. Për shambull, me marrë kjerën, me marrë kjerën, kajtën regull, kajtë është mirë, veç nuk ka karburant, benzine s'ka apëta. A e cë, realisht nuk e cë, jo po e cëke, po e cë të e shtuji, pa e së marru për me shtuji apëta. Andaj kur durim që do të thotë ju mungojnë disa pjesë e tani nuk po nuk po na bartin, po duhet me i shtyë aftën. E si po i shtyjm po na do kontronavë. Ato legendleta. Po po i mungon diçka sistemit, es po funksionon si duhet. E tani po detyrohemi i bati të i bëj pastroni. Skokna si, skopër e tym, gase diçka ka pëlçin sistem apo ta. Jo të lidha me zvite. Jo të lidha. Një gjuna këtu, kërset na gjeremat javta. Një problem këtu tek namazja tje, jenë të letha me zvete. Andaj, kër djetarët përmendin shkallët e adhurimit, do të të jetë të letha me zvete, të parën se ke kry, e kër të ankohësht për tretën, kuptaj e se mungeset të parës e ka sil, pas taj mungesin e dytës e tretës e kështë në më radhë. Pra ndaj, për them që nëse dëshërojmë me pas lidhje mes adhurimeve, do të që të respektojmë rregullin. Edhe gjithashtu, sa pika kemi për mandatin e këtu, ekspertë në tema të në ndryshme. Këtu do të mund të lidhmesh vetë. Nëse nuk lidhen, s'kan kuptim. Pastaj normalisht, ai që dënon më ungrit duhet të mund të më, më mësu me lidh. Ai që dënon me met, se ka më rëndsi a prjeton namaz ose prjeton, se ka më rëndsi Kur'ani kupton, atë të, të shkarshta. Ja. Se ka më rëndsi ai qe rëtet e shtyn, e ngri, e bën çof, që diçka tjetër është. Unë po flas për muqnaç, për me pritetu ç'është duhet, e duhet me pas lidhja, thotë. Nëse nuk lidhen pikat mes vetë, nuk funksionon vëlla. Sigurisht se çdo stan këtë botë e e edhe adhurimi është ashtu thotë. Shkolla e parë e hushuajt, thotë. Këshilla ka shkollën e parë. E tani na themi para të tjerat, leqysh, po na mungon qetësia, kor. Këshilla shkollën e pos, thotë. Ulemat kanë thënë, shkolla e parë e arritje së hushuit se e kinë regull katën e parë, vazhdojnë në dytën katë i parë është cili kanë thënë është ta presësh me përullje dhe pranim të pak kontestuar urn e Allahot më nuar dhe gjithashtu në këtë nënkuptan në nështrimi e të përbal vendimeve të ti që uftë e në shëriatike apo qoftin kosmologike dhe gjithashtu të kanë thënë djetarët se në këtë përflijet edhe modestia jote për allotë të mëdnuar apëton qka nënku pëtën kjo kur vie ur një allotë mëdnuar që kësë e pret e pret kokullur qka do qitë vjen apo ka rezistins të brendshme një lejt tash fun që jamur e me bo kitë pun dikush Apo, që është e pretë urën e Allah të aso gjelë? Kjo është shenjë që jebë me kuptu se Në cilën shkanë të kushu i ti, apo hitës që je në shkanë, Allah të aso gjelë? Kër vjenë caktimi e Allah të bare këtale Shumë zemra të razohen, turbullohen, rebelohen, rezistojnë Apo, ma dje kërë rezistinsë, fillan me dalën e në gjuhë Të thonë fjallë që shënë tishme e pastaj mazë dy vjetët dhe të hoqë pre, unë e polezoj kuram po pragun se ke kaluatje. Apo, nga se s'ki mundësi me u përullë namazë në qofë se nuk përullësh para kaderit. Jënë të letëta këtë me zvete. Jënë të letëta. Pra ndaj, pragu i paru është tjesht i përullur dhe në qëtësi shpirtnore dhe në rahatidhe prejhjet e zamrës duke tentuar të gjith zhurmuesit me ifik e pran caktimin e Allahut azza xjal e pran vendimin e tij për çfarë do të dispozite çto është u kry apo ka rezistencë sasia ose fuqia e rezistencës në shkollën e parë reflekton me automatizëm të gjitha dhënat e tij afton pastaj s'ka dhëkër me porulja me qetësi se zhurm apo skalëzim të Kur'anit me qetësi se kohë zhurmë, ska na madh me qetësi të kohë zhurmë, pikamër qetësi të kohë zhurmë, pikapërjedhën e boll po mundoj abdes mora pak më herë ktheva atë. Andaj kët po them, jeta jone është e lidh me vetën. Është e lidh me vetën. Për kët arsye e djetarët, kanë një kët shumë mirë dietarë. Dhe kur kanë dashur me xhiku burimin e probleme synkly një njërë për para. Po ata kanë ditë më kthy derën e 40 vjet më parë opton katër 10000 apo. Dhe kjo çështë nuk ka as punë. Unë po flas për përjetime. Po flas për ngritje, po flas për këndësi, për çetësi. Kjo është pak mënalt, është luks. Në kuptim të atë gjërave. Kjo është pak mënalt, kjo. Kush dëshiron, kjo është pak mënalt. Mir po, është e domosdoshme. Nga se lutesh tu engrekerën, sik çora dikon para vlez. Andaj pse po lutesh? Kur Allahu gjellera ta ka zbrit Kur'anin me pushuti Pushimi cili paraprin pushimit për hershëm Qërgjennetje Andaj E dhe një rasni Kur Muhammed ibn Sirini E ka pas një problem Ka thënë Kjo është përshka këse Qështu i pa të thonë njënë dhe në mahere dhe fun Do dhëtë Muhammed ibn Sirini I ka ndodhë Që u mund të kat një problem po shkak të falimentimit ka falimentuar tregtia i karo, ka ro skapaz borxet pastaj e kanë e kanë ngrumbullu dhe është doshme me, me me me pagu këtë çështje madje edhe me privim galeria dhe në gjithë kët ngjarje ka thonë erdh ajo që e kom pritë afton se i kom thonë një nit para 40 vite o fukara i kom thënë në çmimin e ta I falimentuam te te dy banka në xhep se si ki joftë. I kam thonë, më aprunë Zoti vet më pranojton. Prandaj kthehen gjërat. Kthehen gjërat. Prandaj një dështim atje kërsat nën teatraton. Prandaj siguroje progun e parë të këtij adhurimi. A dën për ulën e adhurim, për olën për saktimet e Allah xha lewala. Kjo është fazë me efshti, a një veç punën këtë retim. Normalisht, gjithë më nësërën saktimi Allahot tentojnë të, të ndezën zhurmuas. Sa ke punu me besimin tëndë, me bindjen tënde, me kuptimit e tuja, që para se me ndodhë me i fikë zhurmuasit, je ma i qetë kur vje goditja. Sa ma neglijënë ke qenë për ta zhurmuas, këta zbojnë zhurmë gjithë mënë. Këta zbojnë zhurmë kur vjenë ka deri. A ma duhet me di se boni u godite, Boj në zhurëm këta. Pra ndaj, feki para se me ndodhë, jema i qeta. Për. Sa ma neglizhën e tregu, aq ma të zhurëm shumë janë. E pas taj, thot dikosh, subhanallah, so ajetin për nëzaj, so adith në ojqë, ba diha, vatish, së për qetsona. E kuptaj, nga se qetsia ta është nuk arani ma, ta më, ta është këqënë më ishë me pëshulli, që ka mas më tonë e fjallë, nga se qetsia të donë pun n Nuk ka bashlet më herë si tash, nuk ka bashlet sikur se dikush i cili nuk i ka edukuar fëmijët e vetë që kanë qenë të vogël ata. I ka pa po me shoçni, i ka pa nëpër rrugë, i kanë i atë tu shojt, i ka pas në falen, haresh balla, jaspoka oni. Ma 20 vjetë e kanë rreja ata. E kanë qejt pi shtëpi. Apo sa çë bë fëmia më bën apo. Ja asta kanë bë a kujto kurë kanë i tu shojt e chathet kanë qitë pe shtëpia po s kan mujt të çu bash apo pe atherë dolën ti pe shtëpia ti pe chatherë e ke problem me fëmijë se kish të tash kjo është rezultat i asaj pakujdesi apo se që pe atherë e chatherën 20 vjet e 30 vjet apo që kjo është shto po tash po mgojen e ballo pio fali bë fali për hoc hocja talë diabol o që allah në zot unj sa dush fali xhurma e rebelimit është më fuqishme se fuqia e ndikimit, të ajeteve, për ndërë dhe, për dhe me ka me i herë milionjeri, problema është e di, ndaj, kanë thënë djetarë, si kurse kam cikë në takim në kaluar, braktisja më katit, është me letë se të ubeja, apo, ma letë është, mës me bu në gjuna, se me pasë nevoj, më pëndu për tija, për njësër, për. Për këtë gjuna, për. Andaj, në në në në në në në në në në në në në në në në Puna për sabër, para se me arë koha, puna për pajtim me caktim në allot, para se me ndodhë, që kur dvije, i gaci me jepëtën, i ke fikë zhurmuasit, dhe i i qetë, por s'ke punu për këtë cështja, e ke kuptu se, s'më rok mu, s'mdo dhe kështu me radhë, a tërdi e se, në kone goditis, me rahmet të Allah, gjithë shka ndodhë, unë përflast për regullar stabile, gjendë pra i arzakash me dhe qëka t ta prasësh me qëtësi dhe pushim caktimin e Allahot. Qovë ka të bëjmë me dispozita, apo qovë ka të bëjmë me caktimin e Allahot. Edhe këta bësh me modesti, pa e shprejhur mendimin tëndë përbal vendimit e Allahot, apo edhe pa e shprejhur aftësin tëndë përbal shpales e Allahot, nga se kur vjen fjale e Allahot, nuk të takon asë gjithë tjetër përveqët të thua, e dëgjuam dhe unë ështruam. Kaqë nuk është e jona natash me e kontestua jetin ose hadithin për shkak se edhe na dë shkolle kena të kryme edhe për shkak se na bajgini përvoj e kemë, këjton regullë po këto dikonteter të kër vjend qështja që Allah u kaca këtu dhe qka e jo të është më unë është ruapta pragu i dyt i ose shkolla e dyt e e Këtia dhurimi, po e që e i hushu, të ashe kuptum që ka është hushu, është që njeri u t'i kthejet gjithmonë vetës e ti duke endirë mangësin që e ka optëm. Dhe në asë një aspekt që shikon në vetën e ti nuk është të plëcumë. Katë këqyre është që ka që ka me mush, ka që ka me plëcu, ka që ka me përmezu, ka të të qitë shikojshë asë një aspekt nga anë të ti nuk eshe plesuar. Ndërsa, kur bie fjalla për njerëzit e që kanë të tjeret, thotë këta, nështë ta me siguri kanë kry këtë punë, veç unë një mëjta përta. E kjo dikur shtotë po, janë të njerë që me gjithë modestit, ashtë përdu më koveq, ma mëna që për të punë maj mirë sa te, ma po. Kjo shikimi të njerëzit, kuptone këtë drejtë. Shikimi të njerëzit me kë qse synë. Apo te te ikalimit ndaj tjerë nuk është për të gjykuar njerëzit. Apo e çka i bën nuk është për të gjykuar njerëzit. Nuk është për të gjykuar ata më von këta më të devociont këta më të mirë. Kur kush po të gjykon ata? Absolutisht mirë po të duhet ky shikim që të ruash nga nënçmimi i tjerëve dhe nga mendimollësia dhe vetpëlqimi i vetën tonë ata. Doktor ti shikon njerëzit për interesonin këto, ty nuk i ta ajen, matmire, matmire, matmire, i të vijnë. Do të thonë nuk e gjykon ata edhe më të mirë, më të fisur këto diçka të tjetër ashtu. Për. Mi po thush sikur se kanë thënë të parët. Te kishin ditë njerëz çka dit, ka kanë, vërtet kishin et në mua ata. Nostë me ditunë çka kanë tjerë, ishin më shumë se ata, po mos po më diron çka kanë ata ata. Po po më dëson vetë jam ata. Andaj para as sa kanë jini fuçi ti kthej vetes vet dhe shikojnë tëmetët e ti dhe të mirët me vetën e ti, dhe me, dhe gjithmonë të vetës vet. Sa so njëta ka përsej media imron djemet, ku je ti? Sonjeri shkojme tak vlokti alon fondjemet. Sa so, sa so, sa so, sa so, jematli so, an jemat lezon kuran mhashum se ti, ti ku je ti oh Allahu? Andaj kjo goditje e ul kokën, e përul zemrën, e shpëton nga vetkënaçia dhe e shpëton nga vetpëlqimi dhe e shpëton nga mendim mosia. E shpëton e keni vë në duat apo? ndërsa më vjen mund ikush, ajo që këymai më mirë se ti, keta Allahu është. Ajo që këymai devashëm, Allahu, keta devshmaria ju kim është, është Allahu. Por unë e shikoj ta ata me këtë mendim të mirë për të tjerët, ndërsa me mendim më zyrt për vetveten. Jo për ta dekuraju, nuk është kjo për zhgënjim, por kjo është për cilësi, kjo është për më shtytën përpara, nga se momentin kur njeriu knoqet me gjendën që ka e fikë motorin e quaj të është ambicja dhe vëllënët andë i ambicja sfidoat me qka me diqka që është më nalë se ti, do me kapë njëri që e kapë paradore, kur dë ne mërë njësan a, a jebë zarë, kur sa mu ljotë si kurse si kurse ajo gara e një orë që është bërë mes lepërit edhe edhe breshkës, kësa po ka flejt, u njësë a dhe pak pëse? ka që një binë, breshk, kur. një breshkë, nuk me sfidoat mu kur kur të nj Por është një këtë gjumë pasaj ka ndodhë një rëzatë këtë tjetër pasaj. Po. Andaj duhet me esfidu vetë në gjithë mundë. Kur ratë për smelonatë? Po. Ka aspekte. Dhe kjo reale, guspo dhëmë me kamuflu, jo, ti i, -i plut, ti i po, shtiru këshësi, jo realisht që i plut. Merë një aspekt tjetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për më azbulut meta të metat vetës çka thot? Thot sa hijë të ski. Po sa njerëj është? E thuaj çata që po thua se sa njerëz më të mirë sonë, unë diunë. Unë të, e çtuaj kaput shejtonit rrugën për me të mbyta mbi saftë. Për çta e qyrtier ta atë? I qyrtier të ku shejtonin don me i përdur ata për me nall. E vërtet është po. Adis e Adil më më e diunë më mirë se ti. Unë e di meta të, të mia, po nuk e ja audi të tjerëve. Gjithashtu nuk jau di punë të mira, ndoshta dikush më një punë mirë ku shet të Allahu sa ngrit e unim me të mbrapa në çaf termin se unë jam baj imamoti musliman sekular. E rritin çaf çaf e pastaj shese kush ku po arrin atë. Prandaj shikimi të njerëzit nuk është për të gjykuar, as për ta mbivlerësuar dikën me ty. Kjo s'është puna jote, por është për ta kapur tendencën e shejtanit që me të pengu nga vullneti i ambicia. Se kurajoçi si kurse Omer radiyallahu ta'ala anhu Kur ka doll në të reg, edhe e kanin njëri ka thotë, Allahum e gjaallni min ibadike el qalil. A zhatë me bën nga rabët e tu që në të pak, të rallë. Ka, po rall. ka, thon, po një po ka thonë, qësh po bën dojë, kështë. Qështë i bën në për rabët e tu, qësh pak, qësh atë të rallë. Ka thonë, pa Allahum e thotë në Kur'anë, vë qalilën min ibadije shekur, pak nga rabët të mi e në mirënja hasë, pa që a thotë pak pëtë me konënëna. Qëka ka thonë ka thon ai ne çka pa kusht ai tjerë diunë studentë apo ja ka thon krejt e kuptuan Kur'anin vetëm me xehilata a mi 10 ajete kan zbrit m'pëlqim mendime të mëerët ajete kan zbrit m'i pëlqij po ai s'ka pas mënyrë vllazën na shem tash mu shty kush më dishim apo mu pun vim vetja jam e rast me godit thësha zden, a thësha nafçis din a pesha andaj kjo është me godit veten situata kur dikon është bile pak mar përpara se të japta Dhe këtu du mi oto një se më rëndësia, e din një rrasë në Suleiman T.A. I cili një dete ka rështu ushtrinë e vetë, pe krejt aso e që ka Allahu gjënë lewale e ka mundësua, gjinnë, njerëzë, hajvanate, shpenzën, gjithë s'ke ka posë para veti. Ka thonë, ma li e la erol hudhud, s'pa e shoh hudhudin, hudhudin është një shpenzë e që ka së dorë, pëtën. Vram çesop çadush, çeka i voglës. As kupa, sheç se sot shtai ton këtaj taj kë pas përpara e çatos pa e shaptë. Sulejman Ali Samtin Rozër në kokontul vanireva. U konn brat po më pushtet shumë fuqëshëm. Para më ngë krajt jind i kanait nkom. S'kan guzuh kurkush më aprish Sulejman. Ju ka vonë më mandrtu një këstjell 200 kat, kam punu jind. Afton. Pa guzuh kurkush më çukryt pi. Suleiman e zonë, i ka e pëllohë, ku të aloja e pushtet, i a nërështarën me gjinë e me kej që ka në të tukë, s'ka kush dhejnë për para. Për. Suleiman e zonë, i ka pasë, me njerës, me gjinë, me kafsh, kej që ka pasë, i ka pasë nënë komandën e tijë, përënë. Me fullë, me këto së konë, ka lajë, përënë. A i veqë me të thunë, hajtë se ka me shpërbly, më të ashtë mututë, se kjo e më një veqë me do edhe në ato që s'pa esha, po thëtë Sulemoni A.S.R. Në qufë se nuk më vjen marë suetim, në kuptim me dhije, le edhë bahanna, ka me a therë, dohëtë komi a hekryt, që dojnë si vremqet, e që ashtu komi a hekryt, se e ka thuj urnin, se dojnë për para, ka ose komi më armë një lajmë, ose do të vje me një lajmë, dhe që me e një këto hudhudi, apo, është dashtë kratë me rapi të u të apëtën. Parëmëna, Suleimani me tonë, ka më dënë, këpune madhë është. Mirë po, hudhudi e ka pas një tërbije që ukepë Suleimani në së më të apëtën. Ne qofë se më vjen me dhije që më pënë hajrë, bjen pëjë pësune gjithë s'ka apëtën. A ndaj ka orë hudhudi dhe i ka thonë, e hattu bima e lem tuhit, unë e qa di unë e s'ke mëri me mëri që është përthush mërejtër shëtë Allah një vram që i vogël për më thush unë e kum po që ka t'i s'ke po unë e t'asili një lajmë për një popullë që janë kësutët dhe kësutët a i ka thonë Suleimone a.s. që është ti për më kalzo mua dhe më shumë sona më një vramqë kam kjo shansë më kalzo Allah së më deshjem së puna o vramqë se vramqë Ja ka pranu këtë njërët komunikimit përshka këse ja ka sil një dje që se ka pas Ja ka sfidu diturin që e ka pas për qenë me i përullin paralogje le u ala Andë i faktë që dikush në shumë aspektë është më as teje ti mundoh për mes njerëzve me përfitu për të miren tone e ju më ushtu i me ta në titoj nga se kuha e titojve skar hala kuha e titojve është në gjykimit Ati allahu thot, o ti i devet shumë, që atere alhamdulillah. Se dikut i thot, o ti gënjeshtaru. Problem, andaj ti të le mire të ka allahu, gjukime është ajë, në këshë këtë dunje. Prendaj omeri ka thonë, krejtë mësu më veqën e meda pa mësu. Omeri e ka dit në vetën e ti di që dinë më shumë që këtë, pa e ka ditë që më përcinë e ka ditë, se ka ditë më shumë sajë, qësë ka ditë. A ma ka dosh me e shuzur këtë. Për nefësin, nga se duhet comë so ma te për me mobilizu kundër nefësin. Gjithë shka të vinë kundër t'inë, një shemë më dhe, a, a përshë për për e që ti si e kërkun, a të të isha. Munë vinë për mu kjo, kjo së është me dollë të tjerë, si kurse ka thonë, i bënë akilje, kam cikën dhe i se në kaluar, apo, kur ka klithë, ku këmë shkojjeta shumë si, si arritë, apo, ma dje, ma dje këmë kështu e kaperman, ka përmanë, ka thonë veqë më sotë Po flas, me tems, po flas me nivelin e tam, po flas me nivelin e gjynaçorës më i, mos kujton që kum po gjuna nojona. Po për mua, shumsenë që sikom arrit, për juën ibadat, a më për mua këto janë? Jan dështimet e mëdha, nuk jepoj ja hallall vetes kork shtopta. Antë njerëz që kanë ambicie të ngjalta, tentojnë që nga çdo aspekt me përfituoht. Prandaj, shkolla e dytë e kushtit është shikon në veten tënde dhe tregoja të, të gjitha fushat e mangësisë e kërë thot, hajë se ka ma mangët, thuj kur gjëzdim të sot mirin atan nga e kërëzme mua pëllën, që të jakputë është shëjtanit tendenësën për me dhe përtu vëtëpëlqimit e të tjë dhe ambicja. Do thotë mungjesë ambicjeve. Dhe shkalla e tretë të ndërruar, lezër dhe motra e, hushuit është, kjo shkalla me naltë. Këto asë të ka zhurum, këto asë të ka mikrobe, ari është shumë i pasë tërë, qetë, rahatë, edhe normalë është e ki pa, po, sa so ma nalë gjithështë maleve, asë nuk ka plohën, asë nuk ka zhurëm, asë nuk ka gorsatë, so të zbitë po. të pushtë, gjithë s'ka po. Andajtun gjithë, bishë kësë hushuit, kur mbishë atje naltë, ari i pasë naltë, qëla është ebën? Kanë thënë djetarët, ta pastrashë, ose pa e përthejtë në dyqe, ti dëbëshë njer në hala e addhrujmë Allahën me shikus. Apo? Hala ki problem me shikus. Ti më nëshë më bu, kjo është punë sinceriteti. Së po thëmë për jo dhe si faqë, këtë këti që ka të dhe, por prezence e shikimit njerëzve, dë ban problem të ju hala, apo? Dë ban problem halë, halë nuk je në atë shkallën e, arit pasrë, e addhrujmë Allahën pa njerëz, apten. aspa, sotë ndësha dikush, ka mundë si natën qotë më falë, edhe i ka me Mësuen sabatash për shkak të namazit, apo njerëz mbështetën pak më shumë ose një punë kam maknëllat këtu, kjo është zhurmë. Kjo është zhurmë. Halona alsë kemi japën. Adhurojë Allahun pa kalkuluar fitimet e kësaj dhunja jaftë. E kalkulatori i përfitimeve të dhunjes, për masadhurimit, hala është i ndezur. Kjo është haram. Un po vlas për shkollën e nalt ku sco zhurmë. Largoj njerëz të thonë nga zemra adhurojë Allahun xhallahu ora pa prezencë aty, pa shikus, pa shikus, hiq vetë Vë gjithashtu dëriu në bashkësqaj pastaj nuk kërkon privilegje nga njerëzit për shkak të adhurimit atë. Nga sa as nuk i sheh adhurimet. Për shembull, ninili një cili punon në mes të njerëzve është shumë normale që ata me i përdor dëshmitar të punës së tij për shkak të fitimit që e ka hop. Në fundi që punon kurkush e ka papon hiç. Hiç s'e ka papo kurkush hiç apo. Ai merr dëshmitar njerëz për punë që ka bëu. Po, si merr ai? Nga saj s'e ka bëu po për to. Ati i vijnë marrveshje me kënaqë me ty. Unë ty që po a ke libër që të po, çemara. Mos u vijnë as ti, as s'm'ka papo kush, as s'm'ka papo kush, nga as merr s'm'ka zgopum çirkush biletën. Prandaj dëbimi i prezencë njerëz nga zemra është ajo që e bën një të porulur. Nga se tham Parëshmëria është qetësia e zemrës gjatë adhyrimit të Allahut devora. E prezenca njerëzve nuk po them vetë prezenca fizike. Do të thotë mund të komon vetë sbia, prezencë fizike dherë nuk ka në punë do të çti vën. Por prezenca, prezenca imagjinore e njerëzve, imagjinan apo për shkak kësaj tashallahu ngrit, Allah më i kryn këto punë, Allah këto kalkulimin e dorës së dytë. Mundau Allah me adhuru pa kalkulon për vëmit për vëmit të kësaj dhënia. As në respekt, as në privilegje, as në azh. Thjesht aj i pastër. Adhurim i pastër veç për ijtë Allah xhallah ora, pavarësisht çka vije pas të jafta. E kjo është shkolë normale, mos po flasim kësht. Mos me pas tonjeri nuk shkon në xhehenam. Disa aspekte janë problematike, po esenca e kësaj nuk, ama aj i pastër ku s'don. Normal, qetrat, po duhet të liruohet nga prezenca e krijesave që çfarë si të që është na kemi shumë prrezent çka thot çka bën çu është po mungut çu është bot bagj shpeshherë shejtani nga këto derë na shkakton zhurmën atë. Sidoqoftë të ndërua Lazar dhe Mutra pas kësaj pike është llojet e hushuaj atë. E pam anëm kuptimin rreth sin gradë të shkallët e pika e katërt është lloja dy lloja na atë ka khushu original edhe ka khushu falz e cilë është original që shme dit na originalin mësme po ta shi të shetani falz apo djetarët kam përnë se khushu i që kjo që ki badet original është kur boran nga brendia e vazhdojnë të gjimë të ju të të të të të të të të të kur piknisje e alërimit është bërthama dhe so formaliteti e për cilë bërthaman është Dersa kushuhi falc është kur fillon nga formaliteti e tani pitik kyr kjo është falca. Andaj e ka pa një njeri Seidi Bonjiberi ka pa një shtu ka bon tu mundu mu. Kan otë mos u lasse nuk është kushuhi në çaf po në zemër ata. Ne kit çaf mos e drejt fort apo. Po por në zemër është. Prandaj i ka thon Omer i njët tu fal e tu bokso e tu bokso ka thon Le u khashe a kalbu hadha, le khashe a gjavariho. Te kishë pas po zemrën e qetë, po u kruë mërëna zemrëra, as durës si ju këshin krua për. Ama kjo kruët mërëna, tani kruën edhe veshtë, dure, gjithë ka kruët për, jasht, Prandaj, ësht, ësht për ulen, e ashtë për shmërin, e ashtë për livrit. Përëndaj, original është kër është zemrën e për ullën, e bërët për ullshmërin, e bërët qetsin, e bërët atë at prejen të gjumëtyrë të paset diçka ma ketë se falsë, se me konë veç falsë është, diçke ma e për, përbalushme, në krasim ato qka, e kanë emërtu se lefi këtë të dytën, kanë thënë, khushu unë një fakë, kanë kjo është, kjo është khushu i dyftyusha dhapëtëm, hapo, i munafikëve, prandaj shumë nga srivi kanë thënë, Allahume inni e odhubi këmi në khushu Allah, të lutem, të parulje, e një fakë, o Allahume të lutëm, të më ruvash nga, parulje në regull, ketë aspekt në jashtëm, kjo në regull, dhëtë me kohët. Mirë, për ku është investimi për zamërë? Ku është investimi për mranëshmën? Për ullë mranë, ku është? Andaj, është më rapështu. Shumë ma shumë pytje ka, shumë ma shumë interesim ka për aspekte formale se për aspekte të bërthamës e të senë, së përton. E në këtë rast, formale problematika, përton. Formale ashtë ndehmatari bërthamës është është, është gjithsesi e ruan sikurse lëvorja që e ruan mollën e ruan mirë po kur ke interesimi bëhet në lëvora atë të bërthamës ja ibu para më nov këta njerëz këta njerëz shkojnë drek blejnë mollën edhe vesh lëvor ti hajnë në gjinato çka i them timi letja është mbërllag këta mollat mira këtjën yon kalb në brlog s'na ato si hajm na livuret ne kan ngrava ama kënuq nuk në se në e kupton se livuret nuk e morën si erun mirë po kur vëçaja e bota ajo që na e morëm atëra problem valla andaj në çopsë na e bën ne bëm një statistik për për mbartje ne pyetjet tona shumë atë e kanë më tej për kan të bëjnë me aspektet formale të jashtme se me aspektet thelbësore të brendshme në çdo aspekt të tyre ston e kjo është problemi ato kjo është problemi ndaj na duhet të garantojmë khushu original i cili nënkupten një komunikim të mirëfiltmes të brendshmet të jashtmes e ju ju khushu i cili është jashtën po me po më shalla dikush me ndonë se me të po pejgambirit të kishtë dosht dikush të kujtën për të jashtmes o pejgambirit si ka doshtë njështë me të jashtë me Allah i ka doshtë njështë me brendshmen apo i ka doshtë njështë me brendshmen nga se Allah u gjalloi i ka lemru aj pej skadjiku me të mbranshëm në aspekt të jashtëm njerëzve. Mirë, por ku janë puna dhe dashuria? E ka ditë ta duhet më dash të më shumë Aliun a vllajën Selulin afton. Këta e ka ditë shumë mirë pejgamberi sa sallallahu. Apo, as e dihet brendia kujt në bas reflektimet, ai pastaj shfaqet domosdodi ku. Prandaj duhet që të kemi xhushu original, që të investojmë në branding, të shikojmë pse çka e qetson këta zëmër. Çka e katrazu këta zëmër, çka e katramo Allah. Te shubot rahat çure. Në është ta e ka tram frika për dunjan, adin që i me bu me tu, dunjan, me, me bu me tu, zemr, me rrësk, o përlem me qecu, o oh, gare, salat, frëzë, përlem më tani me qecu, përlem më tani me qecu, përse me bu me e tram me rrësk, o përlem, me bu me e tram me një tu, diçka, anë e këshurë më se ke tram me diçka, duhet me qecu njër zemr, në të razume, e pastaj qecu njëm të jutë, pandaj qecu e zamër me bindjet saktuara, vyn, e caktuara, të cilat i vijnë për shkak se në mungetë saj është duke u dridhur, është, të razume, është, është, qetsume, është të duhet me e trazuar, është e shqetësuar, është e turbulluar, duhet më e qetësuar. E ai që punon në qetësimin e zemrës nga këtu trazira, ky është në rrugën e drejtë për ta fituar xhusuin original, has xhusuin tamam, ju selip Allahu xhellahu ta. Ai i cili nuk i kushton vëmendje A është zëma turbulluam, a është trazume, a është e shashtrisën prituta vendos më kë asaj kësaj mbrojtje si për të shomë. Ka pak jap normal në është atë dikur me një punësi për të është forma jashtë maptën. E insistimi i vazhdueshëm për formën jashtme në llogaritë të formës së branschme, dietarët kanë përmendur se rrezikohet, ne nuk po gjykojm, por rrezikon që i tili të jetë i përfshir nga dyftësia e tij dhe pika e fundi që du me përnëm përsonëtë, ka se ka me dhësa pika tjera, por në shpejtësi, është e pom kuptimin, e pom rëndësin, apo e pom shkalt, dërejjet, po edhe lojet, si ta fitojmë, këshu ujnë, si ta qëtësojmë këtë zemërë, të si ta qëtësojmë këtë zemërë, si ta qëtësojmë këtë zemërë, si ta qëtësojmë këtë zemërë, e ndëgjën e si qëtësohet zemrat. E para, kanë thënë djetarët, zemra qëtësohet në qoftë të se, në vazhdimësi, e ka të ndezur e ka të ndezur bindjen e shikimit Allah të nëte. E qëtësën këtë zemrë dhe bënë me pushu, atëherë kërë dinë se Allahu është duke shikuar. Për ndaj, Kjo është që është që e kimi sërruar e tek dërejgjë e moraqabë e së atje Zatë, në bikëshurja Allahu të gjelleveran bi robin, e kjo është të e që e qëtë në zamërëm thëmë E qëtë sënë, apo të të shë kur atë prekë? Allahu pëtë të shë Apo, apo ma din halin kur atë prekë? Kërkur të ma din halin atë zamërët? Allahu të të din halin Apo, këjtë to që e është që e qëtë të zamërëm I kite moraqabë D Allahu e din hallin të në të nëpër. Kjo është e para. E dyta që e qëtësën zemrën të nërozër dhe e bjenë hushuin është angazhimi dhe preukupimi me të metët të vetës. Këtë e të sekum, ta është një këtu në të, të letëta, sistemo kjo. Andaj, sa më ati për preukupuash me të metët të tuja, sa më pak i këqyrpun e halkot, shumë mara hati, apër. Shumë mara hati. Mjaftën një shikim, një shikim i pa nevojshmë të dikush me të turbullu zemrën atëm. Nga se shikimi për shambu në pasurin e dikujt, ta të razën zilija zemrën atëm. Sko kush e qëtësër ma sa në japëtan. Ma se përvëka u lopë. Qa po këqyrë të në punë të dikujt? Apo e ka e murë, e qëka e murë, e, q... e turbulun zemrën. Ta në mos hajtë e më mua në ku, së po mëna me medit u Koran. Ku e ke të razën u këqyre? E ke turbulu dhe kë Turbulut, shumë i ka që është lakmija E ku e fitan një lakmin, pa të këshyr Tu përzinë pun që si përkasën Tu shiku atje ku se ka venin, që atje E kur turbulut E ka probleme e përjetu që si në dojimit Ande më se provoka Allah, mësë këshyr Qa po këshyr, kush ku e ka mështë, qa po interesuosh Qa po interesuosh, kush me ka në shkaj, kush me qka bani Qëri pun dhe tuja Allah, tër. që është jo që, qëri pun dhe tuja Sa më ofër, këmb dhe tuja këshyr, Sikti flamës god komt jashta çui dua të them jashta kputecëve tuaja dihet që jetë provokuar turbullimin e rrezikëm bon të zemrës është e vonë tani nuk e bën gazet dietore kanë thënë është shubohat xhatafa dilema janë rëmbëse ndërsa zemrat janë të dopta nuk me i rëmbi... ska Andaj, pse në komunë të zemrës më i qëndu rëmbë s'ka mundsi antaj pse çet zemrën e vlon në rrugë ku kocuba ta kidnapojnë Tani mos tu exponimu për tym, po ta kam vënë zemrën Allah. Andajruaj zemrën duke qenë pundet tuaja. Qële pundet tuaja, gjunat tuaja, qële, qële familjen tonë, kët për ty ëmjaftueshme. E bisedat, e ku e çka e përqysh, e pse këto çështje, dija të çish dush me çdo pyetje jashtë vetës është turbullim. Tani adam merr në më me turbullim, e turbulenca e kët lëvi ti i din Po na po vjen për qetësi aftë. E qetësia edhe më mor në punë të halkut nuk nuk bom bashkë. E treta që e sill qetësinë në zemër është përkutim i vdekjes aftë. Çdo turbullim i dunjes fikë qetësia. Si djende ka pushojnë. Pushojnë shpresat apo e, e dëshirat e lakmit e këtit raton djeka aftë. Andaj pejgamberi sallallam kur i kanë drejt safat e xhamatit edhe kërka dosh mjë uqecu zemrat para namazit nga turbulinë dhe shumë të ka thonë salu salatel muadja faluni si kur të ishte kë namaz i fundit pravoje që shtu që da durim thuj subhanallah si kur të ishte e fundit s'ka masaj subhanallah qecuat zemrat qecuat por në qofë se ka përkujtim kualitativ të zemrës jo në qdo përkujtim, por kualitativ me lejnë edhe në nërë qecuat andaj para më ndajë do të duhem i fundit. Wallahi kjo nuk është kamuflim, nuk është aktrim kjo. Nuk është i fundit, po kësaj. Wallahi po a është a është primier është aktrim kjo. Primier është, a ka mundsi me kon për dikon për një asociacion i fundit që fal. U kry, duhet po ka mundsi. Wallahi ka mundsi apo. Për jetë e kështu tamam apo realisht mund domosme aktru por me originalitet, me i përjetu gjërat që realisht mund të ndodhin. Qetso zemra. Nga se ka thënë Peygamberi S.S. se lakmija e njerit te i karen e gjelën e tija. Pëtër. Njeri ka jetë 16 vjatë, po lakmij ka 16.000 vjatë. Andaj kush e këput kitë lakmij, së so po të e deke, s'ke i mërnu që i kache. Andaj këqyr, hinë mërana ku feve jetës të tëne që tukë që aki me bose. Me këqyr, do njerës që shkalkulojnë, e, e përkëthan atë lakmij me vjatë, 6.000 vjatë që kjo pëtë mërnu. Jo, më unë spëdish po që s'më ka thon, po mësi kalkulime, çati e paskë qiu kë i mbytin ata. Andaj kpo te mbytin Allahu ata. Po punohat angazhoh për një imagjinata, një trillime, një lakmit pakufishme, nga se këtu e trazojnë zemrën, e përkujtimi i vdekjes e pa nçet ata. Nga se vdekja është çetërisht, vdekja është pushim, çetësia vetë. Andaj përkujtimi i saj është çetësi për shpirtin ata. Dhe gjithashtu ajo çetësia në zemër të ndrozë është edhe të përjetojmë më përsa afërmi ato që do po si, të vijnë mas vdekjes atë. Çdo çdo gjë në këtë botë që ta turbullon zemrën, çoft lakmi, po edhe padrejti, ndaj e di ku di atë. Çdo çdo gjë që të veten mes xhenit dhe xhenimit atë. Apo edhe para mende veten në në këtë situatë. Ka. Në çështë të ka bodikosh padrejti e s'ki më të si më marë hak, ose si e dhe pasoja, si avlen u marë me këtë pun, leja Allahot a zovë gjennë, edhe nëse shëton dhe me të turbullu zemrën, që që alë zotit a vëton, do të që të zemën thujnë, në qovë si jam mes gjenet dhe gjennimet, edhe më ka me të veç një veper, ose dy pahin gjenet, edhe përshka këse nuk po hak mirë në këtë dunja, përhello për a heret, më japë Allahot do punë të mirë atin, edhe javlen çatso zëmrafon. Në çoftë përni gjunam kamet, sum ka për kapërcëj Siratin. Gjunoj apo do me mrzua optën, e ka dikush që të ka marr pa drejt diçka. Allah thot çat gjunaçi patranon, patën me kapërcëj Siratin, gjua që ti na thon, se të, të kau pa drejt, edhe kaloj Siratin lirshum paramendekët. Jetom me kët paramendim real që mund më ndodh. E ka lënë na thon. Ose diçka që kjo dunia se ka rrit e pa taturbullon zemrën, që lakum me pas si çoftë ose qështot nuk po, nuk po përmbushen të gjitha kërkeset e knacist, edhe të epshit s'po përmbushen, me haran po, po me halan s'po përmbushen. Aktivize, këse kjo, kjo mangësie të tërbulon zemra, dhe. Thuj, në gjennat, o nëfës, kretin, dhe. Ta plesën lo e loë këtë, e parëmëndaj kët, e këtë, e kështë më radhë, e shëse qëtësot zemra, dhe. Andaj aktivizoj e ahiretin qëtësot zemra, dhe nga se dunjoja e turbolon zamrën e ahireti e qëtësën. Me plët kuptime fjallës. Të gjithë të stacion e ahireti e qëtësojnë zamrën dhe e bëjnë e poshë uapëtën. Dhe e fundit që du me përmand është prej pikave që në andimon më uqësu zamrëra është largohu, si kurët sekon fillim, për po kjo është fundit të sebepet, largohu nga gjdo zhurmuës, largohu nga gjdo mjetë që të zhvendohës nga ambienti qitë, mos leja uapëtën qofte jetë shëqëri, qofte jetë pasuri, qofte jetë mëndim, qofte jetë knëci, qofte jetë venë, qka do qofte që të zhvendos nga situata e qitë dhe pasur, jekje. Ja, Shikur që i ka thonë ajt vjetari, ati njërit i cili, i ka vran i qimë vetë, venit hi u konë, që aty u rritë, që aty kejt, atë të përton, i ka thonë dhe piktuit, të i këtu ala vranë, kjo është ambjent për ty, si sën qëtësosh, të i këtu sën qëtësosh, Edhe këllë më skuq më vim kurse dia korkosh, është ti dikush, para se më thon ti dikush përshëhum ndëvojë me thon që unë hojë kam ti gjuna, sum pelë. Pastaj hojë ti më nguam më lëm kët, përshëhum kë gjuna, duaj sh më shku ku e dini varvaj në Afrikë që kush më kitoksën gjata. Që atje ndaj më shkuva. Ja, jo, me më ku më shku më rnuatë sum dia korkosh. E po ndaj. Apo, e bëtuj më ku një gaçim më shkuva. Ku shembull konkret jam më shkuvanën. Por bëu një gaçim. Më praktikis çdo zhvendosës, çdo shqurmues, i cili po të pengon me adhuruallahun që në një ambient të qetë ato. Këto janë ato të cilat kanë të bëjnë edhe me kët pikën e fundit, rrugët që na ndihmojnë të arrijm xushuin e zamr, ka mbetë edhe sa pikë atyra, të tjera por shpresoj tek Allahu që ti mbarojm në dersën e ardhshmë me len Allahu të mënduar. El-sallallahu alejhi dhe sallam që të zbratojë zemrën tonë nga çcilnë dhe prejen edhe rahatin, edhe ta përjetojmë kënacin e adhurimin dhe ti dhe përmenën dhe ti, dhe gjithashtot edhe me zveta kemi rahati e qësi dhe ta jetojmë gjenet në kësaj bota, dhe kjo të shërben si një koridor për të arritu në gjenetin e ahiretit. Allah e shporell me kaq për edho fond, vësallam ala Muhammedin, vë ala Ali, vësallam ala Ali, vësallam ala Ali, vësallam ala Ali, vësallam ala Ali, vësallam ala Ali, vësallam ala Ali, vësallam ala Ali, vësall